Tauzih billahi bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nassalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd Jadi muka surat 78 Bismillahirrahmanirrahim cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam terus menyinari semesta umat manusia sepanjang zaman menghirup manisan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam Ketamadunan manusia cemerlang dibina di atas panduan ajaran baginda SAW yang sempurna. Betapa hati yang merindu masih belum pernah cukup untuk membalas jasa Nabi SAW yang dirindu. Semoga Allah SWT membalasi dan mengganjari baginda SAW dengan sebaik-baik ganjaran. Amin. Umar Rasulullah SAW tidak pernah jauh daripada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selawat dan salam yang disampaikan kepada Baginda Sallam, hadir terus kepada Baginda Sallam berserta nama-nama mereka yang berselawat ke atas Baginda Sallam. Rasulullah SAW mengenali mereka yang berselawat ke atas Baginda Sallam. Bahkan semakin hampir kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang banyak mengingati dan berselawat ke atas Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Nabi Sallam dah 1,400 lebih dah tahun meninggalkan kita, dan kita tetap akan rasa kedekatan kita dengan Nabi Sallam. Selagi kita mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi, dan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita akan akan merasa kedekatan dengan Nabi Sallam lah. Ha, jadi kita perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Sallam. Semakin banyak kita selawat kepada Nabi, semakin Dekatlah kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kita mulakanlah sekurang-kurangnya setiap hari itu 100 pagi, 100 petang, pagi dan petang Dan malam Jumaat kita tambah lagi 1000 Selawat ni pendek je sebenarnya Dan selawat ni ada dua jenis Satu selawat-selawat yang warib dalam hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh mana dalam buku selawat dia ada 40 tu di antara tasyahud dan selawat. itu yang waris dalam kita kata hadis. Itu yang utamalah kita utamakan dan selawat paling afdal selawat ibrahimiah. Yang kita baca dan semayang tu. Dan sependek-pendek selawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. itu paling pendek. Sallallahu ala Muhammad Paling pendek Ataupun Allah ma salli ala Muhammad Allah, Allah ma salli ala Sayyidina Muhammad Paling itu yang, antara yang pendek-pendek Jadi kalau kita nak buat yang banyak Yang seribu misalnya Sepuluh ribu Tak perlu yang panjang-panjang Kan? Ha, kalau nak tafrijiah itu nantikan ha, Panjanglah pula Dan yang kedua Selawat-selawat yang telah dibuat Oleh para-para ulama' Yang mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz uh, tersendiri yang tidak lari dan tidak bertentangan dengan syariat diperbolehkan uh, tetapi kita kena ingatlah sesungguhnya selawat yang, yang dianjurkan oleh Nabi itulah yang lebih afdal uh, jangan kita salah faham kita jangan jadi orang yang, ter, uh, yang terlalu terlalu melampaui batas dengan terlalu jumut uh, kita jadi tengah-tengah kan kita wasatiyah seimbang kita mengutamakan hadis-hadis selawat-selawat yang telah diriwayatkan oleh Nabi sendiri Yang telah diajarkan oleh Nabi sendiri kepada kita Dan juga kita tidak menolak selawat-selawat yang telah dibuat Dicipta oleh para-para ulama yang mana mempunyai pengalaman-pengalaman yang tersendiri Di dalam berselawat kepada Nabi Dan mendapat kelebihan-kelebihan tersendiri di dalam selawat-selawat mereka Yang mana mahsyul diajarkan kepada murid-murid mereka Dan ada juga yang mahsyul tersebar di kalangan orang-orang awam setengah ulama kata menandakan diterimanya selawat tersebut akhirnya Allah sebarkan mahsyurkan di kalangan para-para orang awam. Ha, jadi tapi kita jangan menganggaplah kita kena tahu lah yang mana yang diwariskan oleh nabi dan yang mana yang dibuat oleh para ulama. Nah sudah tentulah yang diajar oleh nabi tul fi afdal dan kita tidak juga kita menolak atau menentang yang telah dibuat oleh para ulama. Ah ha, saya menganjurkan supaya kalau kita di majlis-majlis majlis umum kita utamakan selawat-selawat yang diajar oleh Nabi. Kalau untuk persendirian selawat-selawat kita kepada Nabi dalam masa-masa tertentu kita gunakanlah selawat-selawat yang mungkin kita tahwi atau pun kita dapat ijazah daripada ulama-ulama yang tertentu. Supaya orang tak orang awam orang, orang awam tidak terkeliru bahawa menganggap yang mana yang telah dibuat oleh anak itulah selawat yang diajar oleh Nabi. Ha, nanti berlaku kekeliruan di kalangan orang-orang awam, orang biasa menganggap bahawa selawat yang dibuat oleh ulama diingat nanti selawat itu diajar oleh nabi kerana ter, kerana disebabkan terlalu kerap diamalkan selawat tersebut akhirnya dia menganggap itulah yang diajar oleh nabi sampai dia lupa pula nanti selawat yang yang telah diajar oleh Nabi. padahal banyak selawat yang diajar oleh nabi jadi kita seimbangkan jangan kita terlalu selawat yang ulama buat kita terlalu amalkan sampai kita tak amalkan langsung selawat yang nabi ajar pula dah biasanya kalau di majlis-majlis majlis umum kita cubalah kan, selawat yang Nabi Hajar dan boleh kita selikkan juga selawat yang ulama'-ulama' buat ha. sebab kerana zaman sekarang kan terlalu ada sebahagian golongan yang menentang keras selawat-selawat ha, yang dibuat oleh para ulama' ha. dia menentang terus ha. jadi kita tengah-tengah kita tak menentang, kita terima dan kita tapi kita akan menganggap yang mana yang Nabi Hajar itulah lebih afdal dan penambahan-penambahan seperti dalam selawat, lafaz, sajina itu semua diperbolehkan oleh ulama' Kan, walaupun dia menentang juga penamaan tersebut kita bukan jenis orang yang ekstrem ataupun orang yang jumud kita tengah-tengah wasatiyah <laughs> insyaallah eh? Al-Fatihah <tuh> استغفر ala العظيم الذي لا اله wa هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Allahumma afillana zudubana wa liwalidina warahamhum kama raddawna sigara wal lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minan al-ahya'i minhum wal'abad birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma ahdina wa ahdimina wahdina wajalna wa ja'alna sababaliman Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamilah Allahumma ja'alnahul muslimin amiruna bil ma'rufi fa'alina bih nahina 'anil munkari mujtanibina lah muhafizina ala huduriq qaimina ala ta'atik mutaawini mutanasri tahaabbin allahumma fil ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma arham ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma hdi ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma alih baina qulubi ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma tajawaz an ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma aftah alaina futuha alarifin wa aftah alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma faqqihna fid din tawil Allahumma faqqihna fid din tawil Allahumma faqqihna fid din tawil Allahumma zidna ilman warzuqna fahma Allahumma arzuqna ilman warzuqna fahma Allahumma allimna bima yanfa'una wa bima allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli Allahumma ja'al khatmatana hadhihi khatmatan tayyibatan khalisah maqbulatan mubarakan ala man wa sami'aha wa amana ala du'aiha Allahumma ja'al khatmatana hadhihi khatmatan khalisah maqbulatan mubarakan ala man wa sami'aha wa amana ala du'aiha Allahumma ja'al khatmatana hadhihi khatmatan khalisah Maqbulatan mubarokah ala man qara'aha wa sami'aha ala du'a'iha. Ya Allah ya Tuhan kami, kau terimalah kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa masyayikh-masyayikh kami ya Allah, dosa para ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, kembangkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya kasihanilah kami ya Allah kasihanilah kami ya Allah terimalah kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kau terimalah khatam kami ini ya Allah jadikanlah khatam kami itu asbab hidayah untuk diri kami dan keluarga kami satu umat Islam seluruh alam ya Allah ya Allah kami mohon ampun kepadamu, ya Allah kerana dengan kami tidak dapat menunaikan hak-hak ilmu ya Allah tidak dapat menunaikan hak-hak kitab ya Allah tidak menunaikan hak-hak ustaz kami ya Allah ya Allah segala kesilapan yang kami lakukan semanjang kami mempelajari ilmu ini ya Allah keampunanlah kami Ya Allah ampunkanlah kami ya Allah ampunkanlah kami, Allah. Ya, Allah, kami ulama -ulama havings, ya Allah ya Allah karunialah kami kefahaman seperti kefahaman ulama-ulama yang hak ya Allah ya Allah jauhilah kami daripada fahaman-fahaman yang sesat ya Allah peliharalah kami anak kami turunan kami daripada fahaman-fahaman yang tergelincir daripada ajaran Islam ya Allah ya Allah salamkanlah kami daripada fahaman-fahaman ulama-ulama yang jahat ya Allah ya Allah kumpulkanlah kami di kalangan orang Ahli sunnah wal jamaah ya Allah ya Allah izinkan kami terimalah kami ya Allah terimalah kami ya Allah terimalah kami Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعنا للمتقين اماما ربنا لا تدس قلوبنا بعد ان اشريتنا واهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا تقبل منا ان انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان Terima